Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 16. Я вийшов з парку виснажений. І ледь стримувався, щоб не кричати від болю. На першій зустрічній заправці я зняв взуття. Старі та зручні ковбойські чоботи не призначалися для бігу по пересічній місцевості. Я притулився до стіни будівлі біля таксофонів, подалі від вулиці, і сів на тротуар. Тіло пульсувало від болю, як і серце, і дихання. Я прочекав Макфіна годину, але той не з'явився. Взагалі ніхто не з'явився. У голові майнула думка, що Макфін і Теревест можуть бути затримані. Так, звісно, поліцейські Марфі, можливо, виглядають не дуже, але все ж вони жорсткі та розумні. Тож виключати шанс, що їх схопили, не можна. Я попорпався в кишенях плаща, дістав трошки дріб'язку, щоб зателефонувати, а потім... З болем попрямував до телефону. — Аркейн середнього заходу, міс Родріос, — сказала Сьюзен, піднявши слухавку. Її голос звучав втомленим, напруженим. — Привіт, Сьюзен, — сказав я. Плаче здригнулось, а я, сціпивши зуби, поправив плащ. Вечір приніс холодний вітер і сірі хмари. А футболка від Тери Уест не вистачало, щоб утримати тепло. Гаррі? Боже мій, ти де? Тебе розшукує поліція. Вони й сюди дзвонили, говорили про вбивство. Сталось непорозуміння, сказав я та притулився до стіни. Біль посилювався. Я починав тремтіти. З твоїм голосом щось не те, з тобою все гаразд. «Мені потрібна допомога». Кілька секунд з тієї сторони слухавки не було нічого чутно. «Ну, не знаю, Гаррі. Я не знаю, що взагалі відбувається, і не хочу потрапити в халепу». «Ну, якщо хочеш, я можу тобі все розповісти», – запропонував я, намагаючись зберігати чіткість слів «крізь біль». «І це буде дуже довга історія». Я ледь помітно наголосив останнє слово. Іноді мене лякає, як легко змусити людей робити те, що ти хочеш, якщо вірно використовувати їх слабкості. «Історія, кажеш?» Я почув тремтіння зацікавленості в голосі Сьюзан. «Так, з вбивствами, насиллям, кров'ю та монстрами. І цей шматок пирога весь твій». «Ну, якщо підкинеш мене декуди». «От ти сволота!» – зітхнула Сьюзен, а мені здалося, що вона все ж посміхається. «Я б все одно за тобою приїхала». «Ну, звісно ж, приїхала б», – сказав я, відчуваючи посмішку на вустах. Я повідомив їй адресу заправки і сподівався, що федерали не знайшли часу, щоб отримати ордер на прослуховування телефону С'юзен, «Дай мені півгодини. Можливо, більше залежить від трафіку». Я, примруживши очі, подивився на небо, яке стрімко темніло, як і через наближення сутінків, так і через важкі задумливі хмари. «У мене обмаль часу. Давай трошки швидше, якщо можеш». «Будь обережним, Гаррі!» Сказала вона з занепокоєнням у голосі. Потім поклала слухавку. Я зробив те саме, та спиною притулився до стінки. Не хотілося втягувати з Юзан. Я чомусь відчув себе мудлом, слабаком. Так, здається, у мене все ще проблема з джентльменством та лицарством. Я не хотів, щоб дівчина приїхала мені на допомогу, щоб захистила мене. Здавалось це неправильним. І також не хочеться наражати на небезпеку С'юзан. Я підозрюваний у вбивстві. Мене розшукує поліція. Вона легко потрапить в халепу за пособництво та підбурювання. Або щось таке. З іншого боку, вибору не було. У мене немає грошей на таксі навіть якщо я і спіймаю одне так далеко від міста. А також у мене немає машини. Я не в формі, щоб кудись йти. Знайомі в особі Макфінна і Тари Вест зникли. Допомога потрібна, а Сьюзан єдина, кому можна довіряти. До того ж, мені здається, що вона сама стрибне в пекло, якщо там буде щось цікаве. І я використав це її бажання проти неї, щоб змусити допомогти мені. Це неправильно. Чи ні? Я схилив голову, здригнувся і задумався над вірністю свого вчинку. І саме в цей час за рогом почувся гуркіт. Я чекав. Звук повторився. Ритм з трьох коротких звуків. Сигнал. Обережно я попрямував до задньої частини будівлі, готовлячись розвернутись і бігти, якщо буде треба. Там була теревест. Вона сиділа між кількома порожніми картонними коробками, від яких пахло пивом і сміттям. Вона була абсолютно голою, і я не встиг помітити ні грама зайвого жиру. Волосся скуйовджене. В ньому застрягли листя та шматочки гілок. Бурштинові очі виглядали ще більш чужими і дикими, ніж зазвичай. Вона підвелась і підійшла до мене, вочевидь не відчуваючи холоду. Жінка рухалась з такою дикою грацією, що я задивився на її ноги та стегна. Хоча я тут зараз побитий, підстрелений і втомлений. «Чарівник?» Привіталась вона. «Дай на мені свій плащ». Через біль в плечі я скинув його і протягнув міс вест. Порив вітру, радісно прорізав тонку тканину футболки. Я здригнувся. Терра взяла плащ та прослизнула в нього, обгорнувшись, та застебнулася на всі гудзики. Рукави занадто довгі. Плащ бовтався до колоток але дуже добре прикривав її худорляве міцне тіло. «Що сталося?» Вона похитала головою. «Поліція не знає, що таке здобич і як за нею полювати. Один поліцейський схопив мене, а я змусила його відпустити». Вона озирнулась навколо і провела пальцями по волосю, намагаючись скинути листя та гілочки. «Я відвела їх від тебе і Макфіна». Потім перекинулась і попрямувала назад до табору. Там і внюхала слід Макфіна. «Де він?» Вона сумно посміхнулась. «Федерали його спіймали. Забрали». «Пеклів дзвін», – сказав я. Відомо куди?» «В машину», – відповіла вона. «Ну, ні», – сказав я, трошечки розчарувавшись. Ти знаєш, куди поїхала машина? Вона похитала головою. Не знаю, але вони посварились з Мерфі. З нею було більше людей та більше зброї. Тож Макфін поїхав туди, куди хотіла Мерфі. В центр міста, сказав я. Мерфі триматиме його в управлінні, сказав я. Це ж на одному поверсі з відділом спецрозслідувань. Терра просто знизала плечима. «Ну, напевно. У нас немає часу», – сказав я. «А що тут поробиш? Зараз ми не зможемо до нього дотягнутись. Макфін зміниться, коли зійде місяць. Мерфі та поліцейські загинуть». «Бляха», – сказав я. «Треба дістатись до управління, перш ніж це станеться». Терра подивилась на мене примруженими очима. Поліція полює і на тебе, чарівник. Якщо ти підеш туди, тебе теж замкнуть в клітці. Тебе не пустять до Макфіна. Я взагалі-то дозволу не збирався питати. Думаю, я зможу потрапити всередину. Просто спочатку треба дістатись до квартири. Поліція, скоріш за все, стежить за нею, сказала міс Вест. На тебе там чекатимуть. Та й в будь-якому випадку. «У нас зараз ані машини, ані грошей. Як дістатись до Чекаго до сходу місяця? Більше нічого не можна зробити, чарівнику». Збоку від заправки я почув хрускіт шин і визирнув з-за рогу. Побачив, як машина Сьюзан зупиняється. Перші краплі дощу впали на лобове скло її Форда Таурус. Чомусь я відчув себе зухвало. «Це наше таксі». Ходімо. Не буду брехати, мені сподобалось бути лаконічним командиром міс Вест, а особливо той момент, коли вона на мене витріщилась. Я підійшов до машини, Сьюзен нахилилась та відчинила пасажирські двері, а потім кліпнула. Потім ще раз кліпнула, коли міс Вест промайнула своїми довгими гарними ногами повз мене та вмостилась на задньому сидінні. Я теж вмостився, і найважчим випробуванням стало зачинити двері. Потім я подивився на Сьюзан, вона на мене, на мою руку. Я подивився також на руку, та побачив, що бинт та частина рукава футболки наскрізь просякнулись кров'ю. Синці також, здавалось, збільшились на кілька сантиметрів. — Господи! — видихнула Сьюзен. Що сталося? Ну, мене підстрелили. Тобі боляче? Сьюзен від шоку навіть заїкнулась. Твоя самка завжди така дурна? Запитала Тера. Я поморщився. Сьюзен повернулась і поглянула на дівчину. Я теж озирнувся і побачив, що міс Вест посміхається і примружує очі. Болить, підтвердив я. «С'юзан, мені потрібно до мене, але не зупиняйся, коли приїдеш туди. Просто повільно проїдь повз. По дорозі все розповім». С'юзан кинула на терру останній скептичний погляд, затримавшись очами на пошматованому кулою плащі. «Дрезден, тобі краще розказати гарну історію», сказала вона, завела в машину, ткнула в першу передачу, і з поспіхом поїхала назад до міста. Я хотів подрімати, але все ж змусив себе розповісти С'юзен більшу частину того, що сталося за останні кілька днів. Звичайно, я не розповів про Білу Раду, демонів і тому подібне. С'юзен слухала, кермувала, ставила запитання, радісно зосереджуючись на інформації про проєкт північно-західного проходу, та зв'язки Джонні Марконе з підприємствами, що виступали проти нього. Дощ посилився. Вона увімкнула двірники. «Отже, тобі треба дістатись до Макфіна?» – підвела підсумок Сьюзен, коли я закінчив розповідь. «Перш ніж зійде місяць, і він перетвориться». «Вірно», – сказав я. «А не можна просто подзвонити Марфі та розповісти їй все, що відбувається?» Я похитав головою. Мерфі не в настрої. Вона мене заарештувала, а я втік. Керін запроторить мене в камеру, перш ніж я скажу абракадабра. Але ж йде дощ, сказала Сьюзен. Сьогодні місяця навіть видно не буде. Невже це не зупинить Макфіна? Я кліпнув та подивився на Теру. Вона спостерігала за тим, як будинки пробігають Повз бокове вікно і як починають мерехтіти вуличні ліхтарі? Міс Вест нічого не сказала, просто похитала головою. Ні, це не спрацює, сказав я Сьюзан. А з цими хмарами я не можу навіть сказати, чи зайшло сонце. Я вже мовчу про схід місяця. Міс Родрігас видихнула. А як ти збираєшся дістатись до Макфіна? «У мене вдома є кілька речей. Треба разочок проїхати повз і подивитись, чи ніхто не слідкує». С'юзен звернула на мою вулицю, і ми повільно поїхали крізь дощ. Старий дім ніби тремтів під зливою. Жолоби дзюрчали та бризкали потоками води. Вуличні ліхтарі світились сріблястими ореолами». Трохи нижче мого будинку стояв простий коричневий седан. Коли ми проїхали повз, я побачив всередині кілька темних силуетів. «Це вони!» – сказав я. Здається, я впізнав когось з загону Мерфі. Сюзен видихнула ще раз і завернула за ріг, щоб припаркуватись. «Якось до тебе можна пройти? Можливо, є чорний хід?» Я похитав головою. Ні, вхід лише один. Нам всього лиш треба, щоб поліція на дві хвилини відволіклась. Гаразд, сказала Тера. Я озирнувся через плече без крові та кишок. Про всяк випадок додав я. Вона нахилила голову набік, вираз її обличчя не змінився. Гаразд. «Заради Макфінни я зроблю так, як ти хочеш. Відчини двері». Якусь мить я вдивлявся в її бездонні очі, шукаючи якусь ознаку обману чи зраду. Можливо, Тера, наш вбивця, вона знає все про Макфіна і може трансформуватись. Можливо, це вона скоїла всі вбивства минулого місяця, а також дві ночі тому. Але якщо так то чому вона була готова пожертвувати собою, щоб ми з Макфіном змогли втекти? І чому вона знайшла мене на заправці? Знову ж, Макфін заарештований, а її слова на заправці, можливо, були розраховані на те, щоб відмовити мене від спроб допомогти йому. Що як вона хоче позбавитись від нас з Макфіном? За допомогою старої судової системи. Голова йшла обертом від болю та втоми. «Гаррі, ти параноїк», – сказав я собі. «Ти повинен довіряти комусь, інакше Макфін розлютиться, а Мерфі та багато інших хороших людей помруть. У тебе немає вибору». Я відчинив двері. Ми обидва вийшли з машини. «Що ти збираєшся робити?» запитав я утери. Замість відповіді жінка з бурштиновими очима зняла плащ та повернула його мені, залишивши себе охолоненою під дощем. «Як гадаєш, їм сподобається моє тіло?» Вона не питала, а констатувала факт. «Раджу тобі добре подумати перед відповіддю», гаркнула Сьюзан з машини. «Я прокашляв та повернувся до міс Родрігес». «Так, Тера, гадаю, це спрацює», – сказала жінка. «Здається, їй справді було весело». «Підбери мене в кінці цього кварталу». Після цих слів Тера розвернулася на голій п'ятці і граціозно ковзнула в темряву між вуличними ліхтарями. Я якусь мить дивився вслід, а потім натягнув плащ. «Щось ти задивився?» Сказала С'юзен. «Ця особа що, тобі подобається?» Я здригнувся та притиснув поранену руку до себе, а потім нахилився, щоб зустрітись з очима С'юзен. «Я не думаю, що вона взагалі людина», – сказав я. Відійшов від машини і почав крокувати по вулиці, щоб зайти за ріг не раніше, ніж сказала Тера. Я вдавав з себе людину, яка поспішає додому, заклав руки в кишені та опустив голову від сірої зливи. Я перейшов вулицю на сторону, де була моя квартира, та глянув на седан. Копи за мною не стежили, дивились на калюжу світла під вуличним ліхтарем. Туди, де в дивному, гарному танці кружляла тера. Вона рухалась у ритмі та музиці, яку ніхто не чув. В її рухах було щось первісне, груба сексуальність, а також жіноча сила. Її спина вигиналась, вона крутилась, кружляла, виставляла груди холодному дощу. Її гладенька шкіра блистіла від води. Я спіткнувся об бордюр і відчув, що щоки почали горіти. Я поспішив сходами до своєї квартири, відімкнув двері, зайшов усередину, причинивши їх за собою. Не запалюючи свічок, просто довірившись своїм знанням про будинок, я знайшов два зілля, які лежали в пластикових спортивних пляшках на стійці, де я їх і залишив. З підлоги я схопив чорний нейлоновий рюкзак та кинув у нього пляшки». Потім у спальні я взяв синій комбінезон з маленькою червоною нашивкою на одній з нагрудних кишень, де жирними літерами було написано «Майк». Механік випадково залишив його у багажнику блакитного жучка, коли той востаннє був у майстерні. Я докинув бейсболку, аптечку, рулон пластеру, коробку крейди, сім гладких каменів з колекції, яку я зберігав у шафі, білу футболку та пару синіх джинсів. Нарешті додав туди величезну пляшку тайленолу, застебнув рюкзак і вирушив назад. Останнім, що я зробив, це вихопив посох з кутка біля дверей. Щось промайнуло повз ноги та вилетіло в ніч. Я мало не вистрибнув зі шкіри. Містер зупинився на сходах Озернувся на мене. Його котячі очі були загадковими і роздратованими. А потім він зник у темряві. Я щось пробурмотів собі підніс і замкнув за собою двері. Потім вийшов на вулицю. Серце тріпотіло надто швидко, щоб почуватись комфортно. Тера стояла на руках і колінах посередка люжі світла позаду седана. Її вологе волосся спадало на обличчя, а губи посміхались двом офіцерам у цивільному, які вийшли з машини та розмовляли з нею на відстані кількох футів. Її груди ходили вперед і назад, але, побачивши це, я засумнівався, що це лише від напруження танцю, хоча виглядало непогано. Копи були впевнені, що дивляться на якусь божевільну. З посохом і рюкзаком у руках я знову пішов вулицею. Не знадобилось багато часу, щоб повернутись до машини з Юзен. Вона негайно проїхала машиною по кварталу без коментарів і не встигла загальмувати, як з-поміж кількох будинків з'явилась Тера і підійшла до машини. Я відчинив двері. Дівчина сковзнула на заднє сидіння. Я кинув їй одяг, який підібрав, і вона почала одягатись без коментарів. — Спрацювало, — сказав я. — У нас вдалося. — Ну, звичайно, це спрацювало, — роздратовано сказала Тера. — Чоловіки тупі. Вони з радістю витріщаються на все, що здається їм жіночним і голим. — Вимушена погодитись, — сказала Сьюзен і знову рушила. Отож, наступна зупинка – відділ спеціальних розслідувань. Біля пошарпаної старої поліцейської будівлі в центрі міста я натягнув бейсболку, а потім опустив її трохи нижче, на очі, а також випив зілля маскування. Насправді воно не мало ніякого смаку, але все ж сіпалось і булькало по всьому моєму стравоходу, Аж поки не потрапило у живіт. Я дав зіллю кілька секунд надію, а потім узявся за чарівний посух. Незважаючи на те, що його кінець був засунутий у відерце на колесах, він все одно не дуже скидався на ручку швабри. І хоча я й одягнув темно-синій комбінезон, який був до смішного коротким для мене, я не дуже був схожий на прибиральника». Отут і з'являється магія. Коли зілля подіє, я стану виглядати для будь-кого, як частина пейзажу, на який він не гляне двічі. До тих пір, поки мене не роздивляються, сила зілля буде маскувати мене. Це допоможе пройти до Макфіна та зробити навколо нього стримуючи коле, щоб не дати перевертню розлютитись». Звичайно, якщо це не спрацює, я буду просто вивчати внутрішню частину тюремної камери протягом декількох років. За умови, що Макфін не розірве мене на частини. Я намагався ігнорувати біль в плечі та нервову напругу в животі. Так, мене перев'язали, я бахнув тайленол та відчував себе настільки бадьорим, наскільки це було можливо». Звичайно, залишалось ще зілля енергетик, але якщо я його вип'ю, сила зілля маскування зійде на нівець, і я навряд чи дійду до камери Макфіна. Я чекав під дощем і упевняв себе, що щось наплутав під час приготування зілля, тому що поки що не відчував ніякого ефекту, а потім воно почало працювати» виникло якесь сіре відчуття. І одразу стало зрозуміло, що звідусіль пропали всі кольори. Мене охопила млявість, яка радила мене сісти десь і спостерігати за всім світом. А волосся на потилиці стало дибки і підказувало, що це лише магія. Я глибоко вдихнув і піднявся сходами будівлі з відром і шваброю. Відчинив двері та зайшов всередину. Тіні дивно зміщувались і змінювались. Все сіре, чорне й біле. На секунду я відчув себе статистом на зйомках Касабланки або Мальтійського Сокола. Солідна мадам-сержант сиділа на стійці реєстрації, гортаючи глянцевий журнал. Портрет виконаний у безбарвних відтінках. На секунду вона глянула на мене, і до її уніформи, щок і очей повернули свій кольору. Вона на мене подивилась, якось не щось понюхала, а потім знову опустила обличчя до журналу. У міру того, як її увага згасала, зникали і кольори на її одягу та шкірі. Моє сприйняття її змінювалось в міру того, Звертає вона на мене увагу, чи ні. Я відчув, як губи роздягуються в переможній посмішці. Зілля діє. Я крутий. І іноді вміти користуватись магією дуже круто. Від цього відчуття на декілька секунд навіть перестало боліти плече. Здається, надо буде сказати Бобу, що він молодець. Я опустив голову і пройшов повз сержантки. Просто ще один прибиральник, який буде прибирати в поліцейській дільниці в позаробочий час. Я взяв відро, швабру і пішов вгору по сходах, до камер утримання і офісів спецрозслідувань на п'ятому поверсі. Якийсь поліцейський пройшов повз мене по сходах, і по кольорах навколо я зрозумів, «Що він мене не побачив, навіть коли подивився мені у вічі. Його форма і шкіра залишились позбавленими кольору. Накотила хвиля впевненості, я почав рухатись швидше. «Фактично, я зараз невидимий. Тепер все, що потрібно, це знайти Макфіна. Обманом пробитись до нього і врятувати Мерфі та всіх інших поліцейських від монстра, яким Макфін стане». Перш ніж вони заарештують мене за спробу це зробити. Час спливав. Кінець 16-го розділу. Дякую за прослуховування. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!